Salmul 41. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însă, tata, sufletul meu de Dumnezeu cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu, făcutu' mi sau lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, Unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunete de sărbătoare, Pentru ce ești mâhnit, sufletul meu, și pentru ce mă tulburi? nădășduiește în Dumnezeu, că-l voi lăuda pe el. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat. Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de tine, din pământul Iordanului și al ermonului din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei sale, iar noaptea cântare lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieții mele spune voi lui Dumnezeu, Sprijinitorul meu ești tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mănicăjește vrășmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupri mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești măhnit al meu și pentru ce mă tulburi? Nădășduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu.